Він заслуговує на це. Людина, яка змогла з таким близьким розгромити іспанського адмірала, була б дуже цінною для нашого флоту. Він недаремно служив під командою Дарітера. Рітер був великий флотоводець. І будь я проклятий, коли учень не гідний свого достойного вчителя. Я не певен, чи знайдеться у військово-морському флоті Англії ще хтось такий, хто б зрівнявся з ним. Уявіть тільки, навмисне врізатись між двох іспанських кораблів на відстані прямого пострілу і таким чином змішати їм усі карти такий маневр потребує сміливості, вміння й винахідливості він обдурив не тільки мене сухопутного пацюка іспанський адмірал і той розгадав його намір занадто пізно коли вже капітан був достатньо притис його до стіни «Велика людина, міс Бішоп! Таку людину не можна не помічати!» Не стримавшись, Арабелла Бішоп зауважила з ноткою помітного сарказму. «Тоді використайте свій вплив на лорда Сендерленда, і нехай той порадить королю взяти блада на королівську службу!» Його світлість привітно усміхнувся. «А це вже зроблено. У мене у кишені його офіцерський патент!» І на превеликий подив дівчини Уейд коротко виклав мету своєї подорожі. Після цього лишивши Рабелу на самоті своїми думками, лорд Джуліан подався на розшуки капітана Блада. Так він і не розгадав колишніх відносин між Арабеллою і цим дивним піратом. Коли б дівчина була хоч трохи прихильнішою до капітана Блада, лорд відчув би себе щасливішим. Він знайшов капітана на квартер деку. Капітан був змучений своєю боротьбою з дияволом, хоч його світлість і не підозрюва про існування в ньому такого внутрішнього конфлікту. Блад нервово походжав по палубі. Лорд Джуліан з властивою йому фамільярністю взяв капітана під руку і пішов поряд з ним. «В чому справа?» – сердито запитав Блад, у якого був препоганий настрій. «І я хотів би, сер, щоб ми стали друзями», – улесливо сказав лорд. «Який прояв люб'язності з вашого боку?» Лорд Джуліан удав, що не помітив одвертої іронії. «Дивно, що доля ось у такий спосіб звела нас. Адже я спеціально приїхав у Вест-Індію, щоб зустрітися з вами». «Ви не перші, кому це вдається», – відповів Блад. «Але інші переважно були іспанцями» і їм не щастило так, як вам. «Ви не зрозуміли мене», – заперечив лорд Джуліан і почав розповідати про себе та про свою високу місію. Коли він скінчив, капітан Блад, все ще під впливом щойно почутого, вивільнив свою руку і, випроставшись, сказав, «На цьому кораблі ви мій гість. а від колишніх днів у мене ще збереглися деякі залишки» пристойного поводження з гостями, хоч мене і можна вважати розбійником і піратом. Я не скажу своєї думки ні про вас, хоч ви звернулися до мене з таким дорученням, ні про лорда Сендерленда, вашого родича, який має нахабство посилати вас такою пропозицією. Немає нічого дивного в тому, що один із міністрів Якова Стюарта вважає за можливо підкупити Людину хабарами і спокусити її на зраду тих, хто їй довірився. З цими словами капітан Влад махнув рукою до шкафуту, звідки долинала журлива пісня корсарів. От ви знову не зрозуміли мене, спалахнув лорд Джуліан. Хіба ж ми закликаємо до зради? Ваших людей теж візьмуть на королівську службу. Хм. І ви сподіваєтеся, що вони полюватимуть разом зі мною на своїх товаришів з берегового братства? Клянусь, лорде Джулян, що ви самі нічого гісінько не розумієте. Невже в Англії не лишилося й крихти людської честі? Та не тільки в цьому річ. Як вам могло спасти на думку, що я здатний взяти офіцерський патент від короля Якова? Я навіть не хочу бруднити руки вашим патентом, хоч це і руки розбійника і пірата. Ви ж чули сьогодні, як міс Бішоп? Назвала мене розбійником і піратом, людиною гідною презирства, покидьком, суспільства. А хто мене зробив таким? Хто зробив мене цим розбійником і піратом?